يا هوجالار من تشقërisë دركتور يا رب العالمين وانت شروحي وصارت دموعي يا رب لي خذ قلبي من عشاني اشراقتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين محمد ابن عبد الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سبارك فنندرم الله جل جلاله والسلام ورحمه الله برشنديت متميرا دبيكهت الله سبحانه وتعالى تشوفن ميد دغورين هتي محمد عليه الصلاه والسلام pa që dhe shpetimi Allahu të shopshin bi familjen e ndërshmet profetit, shokët e ti besnik dhe gjitha ta që ndjekin rrugën e tyre dheri në ditën e gjykimit. Me lejnë Allahu të gjelalu, sot do të flasim mbi regullat e agjërimit, qëfar detyrimi shkimin ne me muen e Ramazanit në aspektin e agjërimit, cilat janë vagjibet, cilat janë dalesat, tilet janë kushtet e kështu më radh në mënyrë që të vi muajin e Ramadanit dhe besimtarit të di se çfarë po vepron çfarë po si po adhuron Allahun subhanahu wa taala. Qul Allahu jalla jalalu quran famalad ya ja, ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, ju është bër faz, ju është bër obligim juve agjërimi ashtu ashtu sikur ka qenë fardh pra obligim edhe për ata njerëz te cilët kanë qenë para jush, pra popujt që kanë qenë më parë jush. Kjo do thotë që agjërimi është fardh për ne si musliman, ka qenë fardh edhe për popujt më parë, sepse siç dihet, shtyllat e Islamit, duke filluar mi fjalë për vesh hadithin, namazi, agjërimi, zakati dhe haxhi janë shtylla të fesë Islame, fe që kanë pas të gjithë profetët më parë, çka do thotë që edhe këto adhurime kanë qenë tek profetët më parë. Këto adhurime kanë qenë të këpopujt e më parshën. Mirë po, ndoshta, kanë dryshu ndë një metodë, ndoshta, për ekat, s'kam pasë dy seshde, ose s'kam pasë rukunë si që kemi ne me lutet e si që, si që veprem ne, si që adhurim ne Allahun gjëlle gjilalu. Mirë po, thelbi i namazit ka qenë, thelbi agjerimit ka qenë, thelbi zekatit ka qenë, s'ka qenë 2.5%, do se ka qenë më pak, më shumë atë e din Allahu, subhanë huve ta ala, për shtu dhe pelegrinazhi, vizita e qabës, ka qenë edhe në povit paranesh, në konë Ibrahimit alihisalam, dhe profetve të tjerë. Së pari, kër të futimi në regullat e agjirimit, do të cekim fillimin e saj, dhe më thënë, kur vjen, dhe kur bëhet detyr muaj i Ramazanit për besimtarat, sepse ka një qani i shënjë që na tregon se erdhi apo jo muaj. Deri e di më shumë mirë që muajt e vitit kalendarik hënor përmban nga 12 muaj. Njëri prej tyre është dhe Ramazani. Muaji para Ramazanit, në ditët e fundit që ne gjendemi tani, është muaji Sha'ban. Nuk ka ngelur vetëm se disa ditë nga ardha e Ramazanit. Në i hadith që trasmeton imam Bukhari ju dhe muslimi të dyata në sahihët e tyre, nga e buhurejra, thot pejgamberi sallallahu alihi wasallem, sumu liru jeti hi, wa aftiru liru jeti hi. Thot, agjeroni kur të shikoni hënen e Ramazanit, dhe ndërpëritën i agjerimin kur të shikoni hënen e muajt pas Ramazanit, që është muajt shëwalit. Paset, thot pejgamberi alihi salatu wasallam, fë ingumma alejikum, fë e këmilu e ridët Sha e shabane të lathin, e kur të jetë kjeli, thot, imbuluar në përmjetë reve, apo në përmjetë dukurive të tjera naturore, që ka të thot që ne nuk e shohim lirëshëm, hënën, atërë, thot, pe gamberi, alihi salatu vë selam, plotsojë një muajn e shabani 30 dit, ose në mirë themit 30, 30 dit, 30 dit, 39. Kjo të thot që, Në, 20, në datë në 29 Shaban, nëse qëlli është imbuluar në përmjetë reve, në përmjetë mjegullës, apo shiut, e edukurive të tjere natyrore Dhe ne nuk mund të shikojmë do të hënen e Ramazanit, atëherë e qëfar do të veprojmë? Do të ajgjerojmë si kur tjetë një Ramazan, apo do të prejsim së të plëcojmë Shabanin 30 ditë? Atëherë, pe gamberi alihissalatu vëselam, po na të regon që duhet të prejsim të plotsojmë shabani në 30 dit, pastaj dojë mos është futur muaj Ramazanit me një, me një Ramazan. E, përsa i përket pjesë së farë të hadithit, ku thot pejgamberi a.s. Sumu u liru i jeti hi, wa eftiru u liru i jeti hi, agjëroni thot kur të shikoni hënen e Ramazanin, dhe ndërpriteni agjërimin, kur të shikoni hënen e shëwalit, me këte hadith pejgamberi a.s. salatu vë salam, i është drejtuar të gjithë njerëzve, pra të gjithë muslimanve mbar, apë i është drejtuar shdo vendi në veçanti. Regullu Zulli Fikut, do të nga tregon që fjalët e përgjithsh me të profetit sallallahu a.s. ngellen të tila për deri sa të vi një argument tjetër që na e specificon dhe na kushtëzon për një grup të caktuar njërzish, për një vend të caktuar dhe një për një kot të caktuar. Atëher, këthot pejgamberi a.s. Sumu liru jeti hi, a gjëroni kur të shikoni hënën, i është drejtuar të gjithë muslimanve, Dhe duke qenë se si është drejtuar të gjithë muslimanëve, do të thotë që nëse njëri prej shteteve islame e shikon hënën e Ramadanit, e kemi detyrë dhe ne të ndjekim ata në fillimin e muajit të Ramadanit. Për shembull Ibn Abbasi radhiyallahu anhu e ka pasur zakon që kur ka qelluar një herë një histori me Muawijen radhiyallahu anhu, i cili si xhalifi asaj kohe kishte vendosë e kishin para Ramadanit për shembull hënën e Ramadanit, ë e... Ibn Abbasit kështë fi, fillu Ramazani një ditë më pasë, sepse nuk e kështë në pa mesy. Dhe thotë, këshu në ka urdhnu ne pejgamberin alihis salatu e selam, dhe më thënë, në ka urdhnu të shikojmë vetë mesy. Mirë po, këmendim ibn Abbasit e hedhin poshtë djetartë të tjerë. Pse? Sepse, sepse pejgamberin alihis salatu e selam, këthotë, sumu u liru i jeti hi, o eftiru u liru i jeti hi, a gjëroni kur të shikojni hënën Ramazanit, Nuk është drejtu me dine si me dine Dhe asë meke si meke Dhe asë siri si siri Dhe asë e gjitit si e gjit I është drejtu të gjithë muslimanve Dhe ndërsa në të ko Ndoshta nuk a qenë e mundur Që lajmi të përqohi Në shtetet e tjera me njëher Atërë e normal që gjdo shtetë Shikonin hënën Mi felë me syri në tyre të lirë Mirë po sot Duk e qenë se uh, mënyra komunikacionit Mënyra e lajmit shkonë shumë shpet Atë njëra prej shteteve islame e shikon hënën e Ramazanit, atëherë ne e kemi detyrë të ndjekim atë atë shtet, sepse pejgamberi alayhi salatu wa salam thotë: "Sumu li ru'yatihi ayu muslim musliman, pra të gjithë sa jeni, agjëroni kur ta shikoni hënën e Ramazanit." Dhe nuk ka kuptim që pejgamberi alayhi salatu wa salam të ketë dashur një shtet ë e qi fjaliimi i është drejtuar një shteti dhe jo një shteti tjetër, ndërkohë që Ramazani kur futet është Ramazan për të gjithë muslimanët. Ashtu si kur Allahu xhalla xhelalu na urdhëron dhe na thotë që ky muaj është vacjib obligim për ju, sikur sikur ka qenë për të gjithë njerëzit apo për popujt e tjerë përpara jush. Atëherë duke qenë se vet Allahu xhalla xhelalu është drejtuar të gjithë besimtarve duke thënë që ajo është fars këtu lanë mirë është. Duke qenë se ajo agjërimi është fars për të gjithë ju o besimtar, atëherë dhe pamja e hënës së Ramazanit është e përbashkët për të gjithë. Pra nëse nuk e shikoi unë, do të shkoj më asati që e ka pa në shtetet e tjera, në shtetet e tjera islame. Mirëpër në pjesën e dytë të hadithit, ku thot pejgamberi alayhi salatu wa salam, "Fe in ghumma aleikum fa akmilu 'idat sha'ban 30", nëse e, koha qielli për ju me fjalë ghumma aleikum nëpërmjet në reve apo nëpërmjet ngjullës apo nëpërmjet eh uh, dukurive të tjera natyrore ne nuk mund ta shikojmë lirshëm fillimin e muajit, qoftë kjo për Ramazanin, qoftë kjo për për uh, Shawalin që vjen më pas. Atëherë thot për... për Ramazanin thot pejgamberi alaihi salatu vesselam fa akmilu iddat sha'ban 30, plotçojeni namaz atë muajin e Ramazanit 30 30 ditë ka do thot që ne nuk mund ta gjërojm vetëm se kur ta shikojmë sy. E kur të plotësohet muaji i Çaban 30 ditë, do të thot që s'ka ngel më për me pa, detyrimisht do jet fut pasaj muaj i Ramazanit. Po ashtu, kemi edhe një mesele tjetër. Nëse dalim me sy të lir natën e 29, natën e 29, më falni, natën e 30 të muajit Çaban, që të shikojmë a ka hyr muaji i Ramazanit apo jo sepse muaji Shaban mund të jetë 29 ditë, mund të jetë dhe 30 ditë. Shikojmë me sy të lirë dhe verojmë që qielli është i pastër dhe nuk e shikojmë hënën. Atëherë ne jemi në dyshim. A është akoma vazhdon akoma muaji Shaban apo ka hyrë muaji Ramazan? Duke qenë se nuk e pam me sy hënën e Ramazanit, do thotë që ne jemi në dyshim. Ky quhet Jumushak, dita e dyshimt. Për cilën Uh, Ammari bënjasir, trasmeton imam Bukhariu, si pas jo kushteve të sahiju të timi i fel, po trasmeton në sahiju në ti, po shto e mjom e Budavudhi të rimidhiu në sënenet e tyre, thot Ammari bënjasir, men sa me jau me sheki, fa kada asa e balkasim. Kush a gjëron, thot, ditën e dyshimt, kush a gjëron, ditën e dyshimt, atëhere, kush a gjëron, ditën e dyshimt, thot Ammari bënjasir, ka kundushtu drejt për drejt pejgamberin Muhammed Alihi Salatu Veselam dhe më thënë ka më katu fjalla Asa dhe thotë më fjallë minel Isian më fjallë ka ish Asi ka bë është më katarë ka bërë më katë atëre nëse asë një nga shtetet islame nuk e shikon në hënën në përfundim të natës e njiz ose ka më fjallë ka në shku njizet e nëndit nga Shabani nësë guzëm të agjërojmë është ndalume rëpsisht, në ka thënë që kusha gjëronë ditën e dyshimit, ka këndërshtu pe i gamberin a.s. Atëre du të presim dhe du të marim lajmë të sigur, a ka hyrë me të vërtet muaj Ramazanet apo jo, dhe ne këte shikojmë, o nëse plëtësojmë atëre Shabanin 30 dit, ose nëse në vjen një lajmë nga shtetet e cilët ka mundësi të shikojmë, më mirë sësa si ne për hyrëjen e Ramazanit. <coughs> mirë po, po është u ne kemi ndalimë, Në pejgamberi alaihi salatu vesselam që ta lidhi muajin Sha'ban me muajin Ramazan me Agjërim sepse mos të lidhet muaji i Sha'banit dhe muaji i Ramazanit agjërimi nafile vullnetar me agjërimin farz vetëm në ato raste kur i njeriu e ka bërë zakon gjithnjë agjërimin dhe nuk do në të të dërpresë këtë loj sëneti që e i ka bërë si mas pejgamberit a.s. Për shembo, e ka bërë zakon gjithë mund të agjëroj ditë hëne dhe ditë entë për me zbatu sënetin e pejgamberit sënë lëllahu a.s. dhe që lën dita e hën, pikërish me datë 29 ose 30 shabat dhe ako më së shfutë Ramazani. I tili duhet të agjëroj dhe nuk asiloj problemi, pra nuk hyndë të ndalesa pejgamberit a.s. Sepse në hadith që transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, po ashtu dhe Imam Muslimi në Sahihun e tij, nga Ebu Hurajra, thot Pejgamberi alayhi salatu vesselam, "La taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn." Mos i paraprinni thot Pejgamberi alayhi salatu vesselam muajt Ramadan me 1 ose 2 ditë agjërim, pra duhet ta ndërprisni. Pastaj thot: "Illa rajulun kana yasumu sawman falyasmuh." Përveç atij njeriu i cili ka bër zakon të agjëroj agjërim të vazhdushëm, atëherë ky mundet ta vazhdoj agjërimin e tij edhe nëse bëhet fjalë 1 apo 2 ditë përpara Ramadanit. Pra, ai njeriu i cili, ai njeriu i cili e ka bër zakon të agjëroj hënë të ente pikërisht në këto dy vit që do të vi, pra në vitin e ri, ëh, të muajit të muajit Honor, të kalendarit Honor, nëse bëhet fjalë që Ramazani fillon ditën e premte me datë 20 do thot që shumë prej besimtarëve kanë bërë zakon gjithnjëta agjërojn të hënë tetë, çka do thot që nuk është aspak e ndaluar që ata ta vazhdojn agjërimin ditën e ente, sepse është një agjërim që vazhdimisht e kanë kryë dhe këtë ka dashur të tregu pejgamberi alayhi salatu wa salam. Nëse ti gjithnjëka agjëru, vazhdoj agjërimin. A nëse bëhet fjalë për agjërim thjesht vullnetar, atëherë ta kanë ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bashkangjitet Shabanin me Ramazanin në aspektin e agjërimit pra vullnetar dhe vajbi. Tani le të hyjm tek tema që është duke ardhurshit, fillojmë tek rregullat që janë më të rëndësishme. Alamen yajib somu Ramadan. Për kë është detyr muaji Ramazanit? Për gjithë detyr pra agjërimi i muajit të Ramazanit. Pes janë kategoritë e njerëzve. Së i pari, ai duhet të jetë musliman. I dyti, duhet të jetë i rritur në moshë. Me të thotë të ketë, ketë, ketë arritur moshën madhore, të jetë bulyk. Po ashtu të jetë i mençur. Nicel mendje ta kët në vend, edhe mos kët probleme me mendin e ti. Të jetë i shëndosh fizikisht, mos i smurpra dhe të jetë vendali, mos jetë ulëtar. Që që pesa këto unë do t'i shpjegoj me Lejna Allahu Xhel Xhelalu sepse ka rregulla specifike për të gjithë këto. Domethënë, pesa njerëzit të cilët e kanë detyrë të agjërojnë, ai është muslimani Njëriu i cili ka rritur moshën madhore, qofë mashëll të zë femër, njëriu i menqur me fjenë menderisht, pra është i aftë menderisht, po është të dhe njëriu i fortë fizikisht, ka mundësi nga ana fizike, nuk është i smurë, edhe njëriu që është vendali dhe nuk është ullëtar. Përsa i përket muslimanit nuk është shumët, nuk është e nevojsh me tazjazim të, sepse pejgamberi alaihi salatu wa salam ozmir thimi feja islame me gjithë argumentet e saj na tregon qe punet e mira nuk vlenin vetëm se nga i njeri i cili s'farri ka dëshmuesë nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahu xhëlal xjelalu. Nëse Muhamedi është robdi i dërguar i tij, do të thonë ka pranuar islamin. Inna din inde Allahil islam, thot Allahu në Kur'an, vërtet, feja e pranuar tek Allahu xhëlal xjelalu është Islami. Do thot, duhet pranon shën Islame, duhet dëshmon shahadetin fjalën e tohuidit që të futesh në islam, pastaj ti e ke detyrë të kryesh të gjitha adhurimet dhe rritet fetare ashtu sikur na na ka urdhëruar Allahu جل Gjell جلاله dhe i dërguari ti Muhamedi alayhi salatu wassalam. Për këtë s'është nevoja me fjalë, duhet të jetë musliman ai që e ka detyrë agjërimin. Pastaj, për sa i përket moshës madhore, ë qoftë meshkujt ose tek femrat Nëse ka mundësia të fmitë, si për i qikë ma qëtësi, se këtu për, për madë mësim, për inqizot mësimi, nuk ka kuptim dhe shi të maj me në të fmitë. Atërë, uh, fakti kishë në kone pejgamberit a.s. dhe ata fëmi të vejgjil të cilët akoma nuk e kishin mushur, mushur, moshën madhore, pra nuk i kishin dhe tyrë agjerimin, e kishin zakon të agjeronin Ramazaninë ndo është ajo të gjithë ditët, ndo është a njëzë ditë, pëthënë ditë, dhjetë ditë, e rëndësish me agjeronin ditë nga Ramazani. Trasmeton Bukhariu dhe muslimi të dyata nga nësahitë të tyre, nga rubej e binti muawid, njëre nga sahabeshat, në kone pegamberit a.s. thonte, kun në nusawuimu, si bianë në sigarë minhëm, thot ne i bënim fëmit e vejgjel tonit, mi fjallë në, në, në medine, të agjeronin në muen e Ramazanit thot ونذهب ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبه من العهن dhe i shkonim shkonin ne xhami dhe pergatisim per femit e vegjël thot lojra lojra lo, me fjal ose uh, si, si pre, me themi si janë ato lojrat prej pellushi ke persëjti me fjal jo gjëra të ngurta gjëra të to buta i merrej me vete ne xhami edhe thon pastaj ve inbaka ahaduhum min at'am kur ndonjëri prej fëmijëve të vegjël qante nga uri, vel nga nga ushqimi, donte të hante ushqim, thot Rubej binti Muawidh, thonte, "Aty na hajeah iahu kët lodrën, lojën që kishin përgatitur, e runin mën ty, e kur shikolon që fëmia qante, ja i jepnim, në mënyrë që të hutoej pas asaj lodre dhe mos të kujtonte urinë, në mënyrë që të vazdonte agjërimin të, të stërvitej, pra me agjërimin, derisa të vinte akshami, pra derisa të vinte iftari." Pasaj thot hata yekuna inda aliftar de 20 koha e iftarit. Ndërkohë që ne nëse fëmit tan sot n'aqajn faktikisht dhe don't have book, ata fëmi nëse nuk janë të smur dhe janë të shëndosh fizikisht, mirë është të durojnë pak. Le ti le ti le të marrim mend atyre me disa lojra të ndryshme, vetëm e vetëm që ata të stërviten të stërviten për për uh, agjërimin e Ramazanit, edhe do ta ken fare të lehtë pastaj kur të shkojnë në moshën madhore, ta mbajnë 30 ditë Ramazan dhe mos ta ken fëmit problem fare këtë çështje. Mirë po, duke qenë se Ramazani ka raste që qëllon në ver, ashtu si kur do na qëllojë neva këtë vit nëse do të jemi inshallah gjallë me len Allahu subhanahu wa taala, nëse shikojmë që vërtet fëmia po ankon dhe don to haj, ndoshta tolerojmë e toleruam një herë, dy herë, tre herë, atëherë mirë është t'i japim ushim, nuk është problem. E rëndësishme është që ti stërvizim ata, qoftë një për një pjesë të ditës, në mënyrë që të dinë të kuptojnë edhe sa janë të vegjël ç'është më të vërtetë adhurimi ndaj Allahut xhelle xjelalu, ç'është më të vërtetë sakrifica ndaj Allahut subhanahu wa taala, ç'është më të vërtetë ti përkushtohesh krijuësit dhe furnizuesit tonë me adhurime, sepse fundja, kjo nuk është gjë tjetër, vetëm se një mesazh që u mësojmë fëmijëve tanë që shikoni o fëmijë, qofshi të meshkuj ose femra, ju do të rriteni dhe do të kuptoni se nuk keni nuk keni ardhur në këtë dynjë vetëm se ta adhuroni Allahun xhelle xjelalu, vetëm se të njihni Zotin që i cili na krijoi edhem se ti përkushtojmë adhurime Allahut i cili na furnizoi dhe kështu do të rregullohet shoqëria islame dhe do të kemi mundësi të kemi një shoqëri islame të mirëfilll dhe nuk do të jemi nga ata njerëz se cilët i kanë mbush 40 vjeç, i kanë mbush 45 vjeç, i kanë mbush 50 vjeç dhe ka hedhur nga jetëti lloj-lloj problemesh, lloj-lloj lloj-lloj sikletësh, domethënë është stërvitur në jetën e tij dhe së fundi thot nuk e mbaj dot agjërimin, nuk e mbaj dot Ramadanin, atëherë ai nuk është burr ai ose erret dhe deri te grad nivel ajo nuk esh grua e vërtet ai nuk esh njeri dhe besimtar i vërtet pse sepse allahul Gjell xelalul asnjëher nuk, të, nuk te nuk e ngarkon njeriun per te mundësisë te ti A nëse je i smur, atëherë do të vinë kategoritë e njerëzve, të, të cilët nuk e kanë vaxhijp ta agjërojnë, por mund ta zovcojnë më pas. Allahu xhellahu gjele xelalu dikale tuçësh, a nëse ti nuk je i smur, nuk e probleme të tilla, atëherë e ke detyrë të agjërosh muajin e Ramazanit. Kjo është për sa i përket fëmijëve. Po ashtu kemi edhe rastin e mexhinunit. Mexhuniu është personi i cili nuk e ka mendjen në vend, a është budalla apo jo? Mi fjal a është e, e, i ka ikë mendja mi fjal i kanë i mendja sepse i kanë rënë të fikët apo kanë rënë në gjendje kome. S'mundim me një fjalë që mund të zgjasë 15 ditë, një vit, dy vjet e kështu me radhë. Atyre ky nuk e ka avgjip të agjërojë Ramazanin, mirë po ky njeriu duhet ta zëvendësojë më pas. Për shembull njeriu i binë të fikët dhe i kalon një ditë për agjërimit Atëherë këy kët ditë do ta zëvendçoj. Nëse kshu vazhdon 3 ditë, 3 ditë do të zëvendçoj. Nëse kshu vazhdon ë ndoshta gjithë muajin e Ramazanit, të gjithë muajin e Ramazanit, ky do ta zëvendçoj më pas. Ndryshe nga fëmia, fëmia nuk ka çfarë të zëvendçoj pse? Sepse nuk e kishte detyr sa ishte i vogël. Kurse ky i njëri nëse ha zh i menhur dhe për momentin mendja i ikën, për për shembull çmendet për një kohë të kohës, për një kohë të shkurtër ose i bim të figët, ose bim e gjendje kome për 5 ditë, 10 ditë e kshëmëral, kjo këto ditë duhet i zëvëndsoj më pas. Një hadith që trasmeton imam Ebu Dawudi dhe Tirmidhiu të dyata në sunenet të tyre, nga Aliu radiallahu anhu, cili thotë, ka thënë pejgamberi a lehi salatu wa salam, rufi al kalemu an thalatha. Kalemi, dhe me thënë, kalimi që ka ngarku Allahu xhelle xjelalu për të shënuar të mirat dhe, dhe të këqijat e njerëzve është ngritur, domethënë nuk shkruan për tre kategori njerëzish, thot pejgamberi alaihi salatu vesselam an al majnun hatta yafiq, nga ai person i cili ka ikur mendja derisa ti vi mendja në në në në vend të tij, domethënë nëse është mendur ai bëhet ashtu siç ishte, nëse i kanë ndfikët ai zëvot, nëse është në gjendje komë zëvot po ashtu nga gjendja e komës e kështu me radhë Pas e thot, wa anin naimi, hatta jeste i këda, dhe po është nuk ishënohen të këshijat mi fjal, pra nuk e ka dëtyr, a i njëri cili është në gjumë deri sa të zjohet, ka rast e njëri ju përshamu, bie në gjumë, bie në gjumë, për së fyrë, e hanë së fyrënë dhe nuk qohet do të përshava, dhe kur qohet, qohet pikrish mas i këndi e dhe para akshamit. I ku a gjërimja jasaj dite, nëse kynë nuk ka bër Nëse kë nuk ka bërë njëjetin, ne do dalim inshallah te çështë e njëjtit. A, nëse ky njëri ka bërë njëjetin, edhe pse dite i ka shkuar në gjum, shumica i ka shkuar në gjum, atit i vlen dita e agjërimit. Mirë, po ai njeriu i cili bie fjala për shemb, ra të ranë ra në gjum, ranë në gjum ë në kohën e jacisë, falë jacisin. Dhe nuk ka bërë akoma njët për me agjëru ditën e nesërmen. Edhe vetësh kur e shikon vetveten e tij që çuat në on 12 drekës, ose në kohën e kindis, ose para akşamit e e mbërthe në gjumi dhe ndoshta ka kaluar më fat 20 sa or gjumë i riu. Çohet, i ka kalu këtë ditë. Çfarë do bëj ky njeri? Atëherë, sipas shumës së dietarëve, ky aq kohë e pak sa ka ngjelur nga dita, nuk duhet të haj, mirë po, atë ditë duhet ta zëvendçoj. Pse? Sepse nuk e ka bërë njëtin dhe dita i ka shku. Domethën duhet ta zëvendçoj sepse i ka qenë në gjumë. Ai ndoshta nuk ka marr haram, nuk ka marr mëkat sepse e, e, e ka plojë gjumi. Mirë po, ky duhet ta zëvendçoj atë ditë pastë thot pejgamberi alaihi salatu sallam wa anisabi hatta yahtalim dhe kategoria e tretë do bëhet fjal për fëmijë, të cilët nuk u shkruhet mëkat për për gabimet dhe veprimet që bëjnë ata, derisa të mbushin moshën moshën madhore. Tashi kemi kategorinë e dytë, të cilët nuk e kanë detyrë agjërimin. Miropo kjo lloj kategorie që un do të do përmen të përmend tash ti, po bëhet fjal për një lloj kategorie qi jo vetëm që nuk e kanë detyrta agjerojn, por nuk kanë detyr as ta zëvendcojnë më pas, por kanë një shlyerje të agjrimit në formë tjetër. Duhet të japin për çdo ditë lëmosh. Po bëhet fjalë për plakun, më i thënë për pleqt, qoftë mashkull ose femrë, pra, për pleqt në moshë të thyer, të cilët janë ajh të thyer në moshë, saqë nuk mund të agjerojnë dot. Domethën, si i themi ne mezi rri ngjall. E ka thënë Allahu xhelle xijalul ye gjatsci, mirpo Shumë pak levizin, shumë pak hanë, shumë pak pinë Dhe nuk kanë mundësi që këta njërës të rinë përshamu Si që i bjene Ramazani këtë vit, 17 orë në agjerim A i do të ankohë dhe do të rënkoj Duke që nëse kjo është plak Dhe gjendje e ti nuk mund përmirsohet asë njëherë Por deri këshu do të vazhdoj deri sa të vdes Atërë i është lejuar plakot dhe plakës Mifjallë, dy persona të, të, të thyër në moshë Të mos agjerojnë në të njëjtën një një kohë moshta, Mikel moshta agjiron edhe caza, moshta zëvendësojnë caza dhe çfarë do të bëjnë për çdo ditë të agjërimit, nëse agjërimi është Ramazani është 29 ditë ose 30 ditë varet pra nga Ramazani, ëh ky do ta shlyej detyrimin e tij kundrejt Allahut xhellah xhelalu duke ushqyer një person për çdo ditë Po bëhet fjal për sasinë ushqimore të ditës. Sa i, sa e ka mundësinë për shembull ky njeri me hangër gjatë ditës për shembull, i bi tazim me lekët ona 2500 lekë, ndoshta 3000 lekë. Atëherë ky për çdo ditë këtë shumë do ta japi derisa të kryjë të krytë gjithë Ramazanin. Po bëhet fjal tazim nëse bëhet maksimumi 3000 lekë, atëherë 3 herë 30 sa i bën? Ky për të gjithë Ramazanin duhet të heqë veç për më dhën 90000 lekë. Mundet që ky njeri të japë 19000 lekë një personi i të varfër i cili ka mundësi të agjërojë me këto lekë për gjatë gjithë muajit, pra me me lekët që i jep ky fidhje quhet ajo, ose mundet çdo njeriu për çdo ditë. Nuk është shumë e rëndësishme pra metoda, e rëndësishme është që ky mundet ta shlyej agjërimin e tij për çdo ditë, për çdo ditë masën sasinë ucimore të ditës. Po ashtu në të njëjtin rang, në të njëjtën shkallë, futet dhe ai person i cili është i sëmur, mirëpo nuk ka shpresë që të shërohet nga sëmundja e tij. Po bëvë të fjalë për, për sëmundjet rënda ose sëmundjet kronike, të cilat më i fjal, më thënë, kjo ka marr një lloj një lloj zakoni të tillë ose më thënë një një lloj rjedhe të tillë dhe ai nuk ka mundësi më fjal, ose më thënë themi doktorat, tabib, ato mjekët, i ka thënë që kjo sëmundje është e përhershme dhe nuk mund të shërohesh në kështmundje. Për shembull, një person i cili vung nga stomaku dhe nuk mund të qëndrojë më shumë se 6 orë pa hëngrë. Ka sa dush së munde tilla. Ose një person i cili në organizmin e tij, në në në brenda në brendinë e tij mi fjal ka ë uh, shirit disa e quhen shirit i derit apo ka dash shumë i fjël organizme të cilët të gjithë ushqimin dhe vlerën ushqimore nuk e merr dot ky person, po e merrën mi fjela të lloj organizmësh të gjalla që ka mi fjël bakteresh që dyon çan brenda që ja marrin vlerën ushqimore të këtij. Dhe për pasojë, ky vet nuk mund të ri, do të ai shumë i fjël pa hëngër. Nuk rrinë sidomos tashi verë 17 orë. Atëherë kti i është lejuar që mos të agjëroj. Edhe ky, duke qenë se këtë smund e ka të përhershme, çfarë do të bëj? Ky njerëz, ky lloj njeriu Domethan është shumë e vështirë të shërohet kulli njeriu, atyre nuk nuk ka se çfarë të zëvendçoj, por të njëjtën gjë ky do t'i japi, ky do t'i japi shpagimin e asaj dite për çdo ditë Ramadanit. Edhe mënyra është e njëjtë. Do t'i japi një personi 90000 lekësh në dorë që ky ta gjerojë mi fen me këto gjith gjith Ramadanin ose do t'i japi çdo ditë një personi 3000 lekë, 2500 deri në 3000 lekë për shëllumet onat, në mënyrë që të ë ta agjëroj, pra ky tash pagoj agjërimin e vet. Po, no? Jo, absolutisht. Do t'i jepet një personi, të cilët ai duhet të duhet agjërojë sepse ne nuk e dim se ku shkojnë lekët që futen në xhami. Mund të shkojnë për xhamia, mund të shkojnë për rrugë, mund të shkojnë për uh, për gjëra të tjera, ndërkohë që ti duhet të të i japësh shpagimin. Ati personi i cili do ta gjirojë sikur sikur se timi fel, mirëpoi nuk ka mundsi ta gjirojë. Ti e ndihmon me këtë, në të njëjtën kohë paguan ti vetveten tënde kundrejt detyrimit që ke qarshi Allahu Jellalul. Pra të sëmurët i kemi dy llojesh. Të sëmurët të cilët kanë sëmundje të pa shërushme ose së sëmundje kronike të cilat nuk mund nuk shpresohet shërimi i tyre pra, edhe këta nuk kanë se çfarë të, të zëvendësojnë më pas, sepse nuk shpresohet të bëhen më mirë. Edhe sëmundjet të cilat shpresohet që ky i njeri çfarë? Të bëhet i mirë dhe të shërohet. Kjo kategori e dytë e sëmurëve nuk duhet ta shpagojnë ngjirimën e tyre, por duhet të presin deri në momentin sa të shërohen. Çfarë thot Allahu xhelle xelaluhu në Kur'an? "Waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin okhra." Ai person i cili është i sëmurë, thot Allahu në Kur'an, ose është në ulltim e sipër leti zëvendçojë nga ditët e tjera çfarë ditësh ka për qëllim Allahu xhelel xhelaluhu këtu për sa i përket sumurit për ditët që ai mund të shorohet për sa i përket ulltarit në ditën që ai do të kthehet në vendin e tij pra po bëj fjalë për ditën e shpresojmë që një ditë ulltimi i ynë do të mbarojë edhe për cemurin sëmundja e onun do të mbarojë atyre këy nuk e shpagun sëmundjen e tij por prit që nëse ka lënë nga Ramazani 10 ditë Do të, do të zëvënsoj 10 ditë kaza. Nëse kalan 15 ditë, do të zëvënsoj 15 ditë kaza. Nëse kalan të gjithë muenë Ramazanit, do të zëvënsoj të gjithë muenë Ramazanit kaza. Mirë po, cili është caku, o më fjellë, sa është caku, kufiri, deri sa dëvi agjërimi i Ramazanit tjetër. Si shtot a isha, rrët dhe Allah më anha, ne e zëvënsonim ditët kaza që kishim nga agjërimi i, i, i shkuarë, në muajin shaban thot, pra në muajin e fundit përpara se të vi Ramazani tjetër. Prandajse, nëse të ka Ramazani tjetër, kjo është diçka që nuk lejohet. Ky është kufir, pra ke 1 vit kohë. Ose më themi ke 19 muaj kohë, sipas kalendarit honor, derisa të vi Ramazani Ramazani tjetër. Nëse ka Ramazani ke për mëkat. Ti do ta zvendorsohesh atë? Mas Ramazani dytë e ke wajib, e ke detyrë. Mirë, po çfarë? Ke bërë mëkat. Është si puna saqë e ke një vakt kazah. Ka kalu kaza për shembull. Uh, Njëri u do në të, të qojë për sabah, nuk u qu Dhe veç ku shikon vetë vetën e ti Që është qunë në orën të edhe ose nën paradites E ka ikë namazit titë Mirë për kjo të ta fali kazat Po Nëse kjo e vënën dhejë sa të kaloj yleja Dvi, këndia, kaloj akshami Nënglijënë namazin Kjo do të fali se së bënë këtë loj namazit kazat Mirë për qëfar Sa më shumë të vënën ojë, aqë më shumë ka bërë më kate. Ajs më tepër ku ka njerëz secilet e vonojnë namazin dhe veç kujtohen pas një muaji, em, duket se kam ka, ka kaluar një sabam, duket se më ka kaluar një një çesthamund dy, një drek apo një ikindinja akshëmose si një nji zi këso më rrallë. E njëjta është për aqjërimin. Ka një kohë caktuar nga Ramazani për Ramazan. Ajo detyra vazhdon të jetë që ti ta, ta agjërosh kaza, mirë po nuk ke detyrë tjetër për veç, më fjell, koha është nga Ramazani për Ramazan. Kemi tashti edhe udhtarin. Udhtarimi, siç e përmendi Allahu xhelle xhelal në Kur'an, "Wa men kana maridhan me aw ala safarin fa iddatu min ayamin okhara." Ajeti liqsmur ose është në udhtim, e ka leju Allahu xhelle xhelali udhtarit. Dhe këtu është diçka rëndësishme për të theksuar. Agjërimin që lejohet mos ta agjërosh udhtari. E lën agjërimin sepse është lodhur gjat udhtimit të tij, apo e lën udhtim, atë lëm agjërimin sepse thjesht është udhtar. Agjërimi lihet sepse thjesht është udhëtar. Pra ai leja, shkaku i mos agjërimit është udhtimi. Çka do thotë që u lodhe ose nuk u lodhe, kjo nuk është shumë e rëndësishme. E rëndësishme, rëndësishme është të dish që u lodhe ose jo, ti e ke të lejume nga Allahu xhëlal Gjell xjelalu çfarë? Të të ndërpresësh agjërimin dhe ta zëmëndosësh kët ditë kur të vijë ditë më, ditë më pas. Më se Ramazanit. Nëse agjiron, nëse agjiron e ke kryer vaxhipin. Në, nëse agjiron e ke kryer vaxhipin. Mirpo agjirimi i ndërmërm është dy llojesh. Agjirim që njeriu ka mundsi ta agjironi dhe nuk ka asnjë lloj, asnjë lloj lodhjeje, kemi dhe agjirim që njeriu ka lodhje, ka raskapitë nga udhtimi, mirpo përsëri vendos ta agjironi. Në të dyja rastet ai e ka kryer vaxhipin. E ka kryy farzin, domethan ajo dit nuk ka çfarë të falim më Kazah, edhe pse ka pasur të lejuar ta shkurtoj, mirë po nëse ai është lodhur në këtë lloj ulëtimi dhe v dhe dhe përsëri ka vendosur që ta ngjëroj, atëherë ky lloj njeriu ka bërë me krup. pse? Sepse vin argumente të ndryshme ku pejgamberi Alihi Sallatu Alejhi Wasalam na na ka treguar dhe na ka thënë që është më e mira ne të marrim lehtësimin që na ka thënë Allahu Xhelle Xjelalu. Domethan le ta lejm agjërimin dhe ta agjërojmë pasi ë pasi të vi ditët të cilën ne nuk kemi në në në në ultim edhe qoftë mas Ramazanit nuk është nuk ka lidhje a nëse njëriu nuk është as pak i lodhur do të thonë ai gjeron më falni udhëton në një udhëtim tepër të, të gjat në me avion me 2 orë që autobusi do t'i bonte për shemboshta për për për 2 ditë Atëherë ulhtimi do e mos ke lloj ulhtimi kaq i gjatë e bën të lejuara që ai mos ta gërojë dhe ta zëvendçojë. Mirë, por nëse nuk ndjen asnjë lloj lodhjeje, një pjesë e dietarëve ka thënë që ky është i lirë dhe nuk ka me kruh mi fjal, mund të ta gërojë dhe nuk mundet të ta gërojë, është është i lirë ky njerëj. A nëse ka rradskapitie dhe, dhe vendos ta gërojë, atëherë ky ka bërë me kruh nuk bën, por duhet të marr leximin Allahut subhanahu wa taala. Kimë kategorinë Kjo është një kategori që është theksu, e rëndësishme për të theksuar. Ëh, bëhet fjalë për gratë të cilat janë me barr dhe për gratë të cilat janë në qumështin e gjirit. Domethënë, pasi i ka lind fëmia, janë në procesin e gjidhënjes. Të dyja këto ja ka leju Allahu xhelel xhelalu, ja ka leju sheriați Islami të mos agjironë, mirëpo ka ihtilaf tek dietarët. Thjesht gruaja me barr Duhet të mos agjëroj, më fjalë i lejo të mos agjëroj për momentin? Apo kur ka frikë se kjo lloj agjërimi kur është me bardh, për shembull, i e, mund të dëmtojë shëndetin e saj apo shëndetin e foshës në barkun e saj. Po ashtu më fjal, gruaja e cila jep gji fëmisë, bëhet fjalë që duhet të lër agjërimin, i lejohet të lërë agjërimin sepse nëse nuk do të, të agjëroj për 17 orë rresht si xhibia Ramazani këtë vit, Mi fjal e pengon në dalin e qumështit. Mi fjal nuk ka produkt produktshmëri aq të mirë për fëmin e, e, e saj apo jo? Apo thjesht mi fjal kur ka frik apo apo ë kur febra mi fjal ka dëm ose nuk ka dëm, ajo asaj ti lejohet mi fjal të mos agjërojë. Dietarët kanë rënë dakord që të gjithë që duhet të lër, pra lejohet të lër agjërimin gruaja shtatzën ose gruaja i cili është gjidhënëse vetëm në rastet kur ajo ka frikë për vetveten e saj ose për foshin në rastet kur nuk ka frikë edhe është e shëndosh fizikisht do të thonë i ka të gjitha ato vlerat ushqimore elhamdullillah i ka në trupin e saj sa ta përballojë dhe agjërimin atëherë kjo nuk e ka detyrta nuk e nuk e ka të lejuar ta ta lërë Pra në gjurë në rabë ka thonë, idha ka feta ala enfusihima au ala waledehima. Në më thonë, bëtë fjalë kur ka frikë femra se ndoshta bëtë problem a gjërimi për shëndetin e saj ose shëndetin e fëmise saj, qëfështë gruaja shtatë zënë ose gruaja me gre që është gjithë dhe nëse. Për te ka në rëndakord djetarët, mirë po, nuk ka në rëndakord se kjo grua duhet të zëvënsoj më pasë apo për çdo ditë duhet të shpaguaj. Sikur ishte plaku i cili është i thyer në mosh ose isë muri i cili nuk ka mundësi kurta, ose isë muri i cili nuk ka mundësi për momentin, por mundet në ditët më pas. Atëherë ku do futet kjo? Do të futet te isë muri i cili ka sëmundje kronike dhe nuk shërohet, apo edhe për rëdhoj ky ky isë muri duhet të t'i japish pagimin për muajin e Ramazanit apo. Por futet te isë muri i cili është i semur për një kohë të caktuar dhe pritet të shërohet. Një pjesë e mirë e dietarëve të seleve, nga ata është dhe Abdullah ibn Abbasit, Abdullah ibn Umiri, kanë thënë se gruaja shtatzën ose gruaja gjidhënse, nëse mjeku specialist i tregon se shëndeti do të plogështohet dhe do të bëhet më keq, nëse ti mund ta qërosh kur je shtatzën ose kur je duke dhënë gji fëmis, atëherë kjo e ka të lejuar. Mirpo, këto ditësti 10 dit, 20 dit, ndoshta 30 dit Ramazan, do ti shpaguai apo do ti agjeroj më pas. Një pjesë e dietarëve kanë thënë do ti shpaguai dhe nuk ka, nuk ka zëvendësim më pas. Kurse shumica e dietarëve kanë thënë që ajo duhet të shpaguai. Për shembull, Imam Ebu Hanife, Imam Ebu Thauri, Imam Ebu Ubeida, Ibrahim an-Nakha'i, Hasan Basri, qatabiinët me fjalë të tabiit tabiinët kanë thënë se ajo grua hyn tek fundet tek somundjet të cilat për shembull Hasani Basriu, a ka Hasani Basri u akaso mundje më të dukshme për femrën kur shikon që ajo podopsohet, po plokstohet trupi i saj dhe shëndeti i saj në momentin që është atzën ose në momentin që ajo po jep gji fëmijës së saj, atëherë futet tek sëmundjet që pritet të shërohat. Duke qenë se futet tek këtë lloj sëmundjesh, atëherë ajo duhet ta zvendësoj ato ditë dhe nuk duhet i shpagoj. Ky është mendimi i dytë. Kurse mendimi i tretë, siç e ka Imam Shafiudh Imam Ahmedi, thon që ajo grua nëse ka frikë ose mjeku pra i thotë që e, trupi i yt do të plokstohet, do të dobësohet, do të kesh probleme mjekësore nëse e mban agjërimin. Për shëndetin tënd ose për fëmijën tënd, atëherë thot Imam Shafiullah Imam Ahmëdi, kjo jo vetëm që duhet ta zëvendçoj me një fjalë agjërimin, por dhe duhet të shpaguai. Ky është mendimi pak më me i rëndë që quhet. Pra, edhe shpaguim për 30 ditë, por edhe 30 ditë agjërim, pastaj kur të ketë mundësi pas Ramadanit do të bëhet një fjalë e fortë fizikisht. Edhe mendimi ne shkojme me mendimin e mesëm me mendimin e shumicës së dietarëve, të tabiinve, Hasani Basriut, Ibrahimin el-Qayyut, Abu Hanifes, Abu Ubedes, Abu Ubede, Abu Thaur diku Marad, të, të cilët kanë thënë që gruaja e cila është tatzën dhe ka frikë për shëndetin e saj, po ashtu ka frikë gjithdënase për fëminin e saj ose për shëndetin e saj, duhet ta zëvancojë ato ditë që është e tillë pra, duhet të zëvancojë me ditë që vijnë më pas, nëse ka lënë të gjithë muajin e Ramazanit, atëherë duhet të zëvancojë të gjithë muajin e Ramazanit dhe nuk ka lidhje me me shpagimin. Kysh inshallah mendimi i sakt sepse qiyasi këtu është i drejtë. Tani kemi kategorin tjetër, bëhet fjal për gratë të cilat kanë menstruacione ose për gratë të cilat me fjal kanë ato rrjedhjet e gjakut për shkak të lehonis, me fjal për shkak të lindjes së së fëmis. Për shembull, ka ngelur 5 ditë nga Ramazani dhe një gruaj e një femre i vijnë menstruacionet pra asa ajo ka 5 dit pa agjëru. Këto 5 dit duhet i zëvendësoj. Po ashtu, ka gra të cilat janë shtatzëne, por janë të forta fizikisht dhe agjëron nga muaji i Ramazanit. Çfarë ndodh? Agjëron për shembull 20 ditë Ramazan dhe në ditën e 20 ajo lind. Gruaja lind fëmin. Atëherë ka ngelur nga Ramazani 10 dit. Mbas i të bëhet mirë, ndoshta pasaj mua e mund ploksohat dhe i kalon i një vit. Sepse do t'i japi gji fëmis. Mund të kalojë më shumë se një vit. Që është rëndësishme që kur të vji koha kur ajo shikon që nuk ka më probleme stentore dhe është e rregullt fizikisht, është e fortë fizikisht, atëherë duhet të zëvendçojë ato 10 ditë që kalon nga Ramazani për pasoi të të lindjes me fjalë dhe nga rridhja e gjakut të lehonis, po ashtu dhe gruaja me, me menstruacione. Ktu kemi edhe një meselë që është e rëndësishme për tu përmendur. Për shembull, një femre i vin menstruacionit e saj, ndoshta 10 minuta për para se thirët e zani i akshamit. 10 minuta për para i ftarit. Ajo, qëpar duhet të bëj? Ajo, se vapin a gjërimit e kamar, mirë për nuk e ka plëcu ditëm, që a do thot që atë ditë duhet të zëvëncoj, edhe për se ka ngjil shumë pak nga kohë e, e i ftarit. Se i rejtë me njëndë njënës më njënës më njënë, thot që, a mëse 10 minuta janë? Adon, 10 minuta, po Allahun në kuran thot, e ti musë jam e i lelejli, plotësoje një agjërimit, ditën agjërimit, deri sa dëvi koha e natës, dhe koha e natës është thire akshamit. Qarënësie e ka, nëse botë fisikur, një moment i vogë e ka thënë, ylimatën e themë, në 10 minuta, sepse po flasim se eci me orë, Më herë para nuk kam pas orë, në kohën pejgamberit alayhis salam orë nuk kam pas. Ërëndësishme është që nëse ti e shikon diellin duke perëndu, dhe harku i diellit rumbullak, nëse fillon të futet në det dhe derisa të derisa të të të zhduket plotësisht, janë vetëm 3 minuta, me orën dorë sot janë 3 minuta. Një femër për shembull e shikon që dielli është duke perëndu. Ka filluar perëndimin. Mirë po akoma nuk është dukur dhe e shikon përshëmund që i kanë ardhur ato menstruacionet e saj. Ajo ditë duhet zaventsu. Pse se nuk e ka plotsu deri në në në fund. Po ashtu kemi hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, të dy ata në Sahihat e tyre, nga Aishja radhiyallahu anha, cili e thotë Kuna nëhidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Fa nuk maru bi qada i saumi Wala nuk maru bi qada i salati Në kone pejgamberit, thot e isha radiallahu anha Në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ne i urdhëroeshim, thot, të ajëronim muajn e Ramazanit Ose dit nga muajn e Ramazanit kaza Në vërmjet me situacionet të përmushme që ka femra Dhe nuk urdhëroeshim që namazin të falim kaza Kjo është diçka që diçme. Pra, femra me menstruacione, e len edhe agjërimin, len edhe namazin. Namazin nuk e përsërit më, kërsa agjërimin dhëta përsëris. Kjo është një nga to argumentet, që kanë mërë djeta, kanë thonë, la këjase fila i badat. Nuk mund të bëshë do të këjase për njësimi më fjell me adhurimet. Nëse do bëshë... A përgjazim, atëh do bëhesh me femrën e cila duhet zëvendësonte edhe agjërimin edhe namazin, por jo. Ai ishte na tregon se pejgamberi alayhi salatu selam na urdhëronte të zëvendësonim ato ditë të agjërimit që kishim lënë kur ishim në menstruacione edhe namazin që kishim lënë, mos ta zëvendësonim. Kto janë kategoritë të cilat flitet me fetë për ato njerëz të cilët e kanë të lejuar të mos agjërojnë, mirëpo ose do të shpaguajnë ose do ta zëvendësojnë, do ta zëvendësojnë kazat. Tani le të futemi tek çështja e niyetit e cila është tepër për si e rëndësishme. Përsa i përket niyetit, ashtu siç çdo adhurim, niyeti neve na shërben për të kuptuar se ë uh, po falim ose më, më thëmi po adhurojmë Allahun xhallaluhu me një adhurim që është farz apo me një adhurim që është nafile. Po ashtu, me një adhurim fel kur fillon adhurimi dhe kur më, më, kur mbaron adhurimi. Përsa i përket adhurimit, hadithi ku thot pejgamberi alayhis salatu selam inna meli amalu binniyat, vërtet vërtet punët janë sipas njëteteve kjo vlen për të gjitha llojet e adhurimeve kurse për sa i përket ajërimit se ajërim ka ihtilaf ndërmjet dietarve kontradikt ndërmjet dietarve se a mjafton një njet një njet për të gjithë Ramazanin apo duhet një njet për çdo për çdo nat si menoni ju atëre kemi një hadith faktikisht që e transmeton Imam Ebu Davudi Tirmidhiu Nesaiu në Sunenet e tyre nga Hafsa Vajza u, u mirit që ka qenë dhe gru e pejgamberit Alehi Salatu Veselam E cilën a thot, ka thënë pejgamberit Sënë Allahu Alehi Veselam Me lëm ju gjmi i sijame Këble lë fejri fela sijame lëhu Kush nuk thot Kush nuk mu arrin të bëjt Njetin për të agjru të pak të nderi Sa të vi koa e sabaut Në me thënë për para e sabaut Atëhere mi fjal nuk ka agjrim për ten që na tregon që mendimi i shumicsës së dietarëve që duhet të bër agjërim për çdo natë Ramazani, a ke përsyesht ti, që jenka, jenka detyrë për çdo natë dhe nuk mjafton mendimi siç thotë Imam e Buhanife, që një njëtë në fillimin e Ramazanit është për gjithë Ramazanin. Pse? Sepse Ramazani faktikisht përbohet me 30 ditë. Jemi dakord me këtë. Mirë, po, po të shikojmë me vëmendje Kur thotë Allah urgjën vëgjelar në kuran, u ati musëja me i lëlejnë dhe ju plotsojni dhe qojni në atë e agjërimin në deri sa të vi në ata, do thotë që cikli një ditë mbaron me fillimin e syfyrit, me fillimin e syfyrit dhe futin e sabaut dhe deri sa të vi koha akshamit. Iku një ditë, që ka do thotë që ishte një adhurim mustekil i panvarur, pasaj vjen dita e dytë, pasaj vjen dita e tretë, pasaj dita e katër, që ka do thotë që për shdo ditë e Ramazani ne Mirë po asë njëherë mos kuptojmë nga hadithi, sepse faktikisht këtë loj hadithi të pare tanë, se lefët tanë të, të pare e kanë bërdovët. Ndërta dhiman Bukhariu i cili thotë, e vërteta në këtë temë është se këtë thënje që duhet bërë njët për, me fjallë, deri sa skardha koma sabahu, është thënje e Abdullah i bën Omerit, dhe nuk është o vërtet që ka thënë pegamberi, alihis salatu u eselam. Me gjithate, Megjithatë, edhe fjala e Abdullah ibn Omerit është një thënie e cila duhet zbatuar, nëse sahabët e tjerë nuk e kanë kundërshtuar Abdullah ibn Omerin. Ëh çfarë ndodhet? Ndodh ajo që nuk është kusht që njeriu duhet të çohë atë patjetër para sabahut për syfyr, në mënyrë që të bëjë njëjetin, sepse ndoshta njeriu e ka bërë njëjetin për shemb të çohë për syfyr, po çfarë? E ka plojë gjumi dhe çohët për sabah. Mikael syfyr i ikën dhe ai thotë: "Ah subhanallahu, miku kjo na vmitel", pa angër diçka. Po bëhet fjalë për 17 orë agjërim. A gjërim Ramazan koriku. A më Ramazan koriku, bo të fjallë për 7-10 orë a gjërim, për gatitu një shpirëtërisht, fizikisht që të një. Nuk është gjë e letë. A u donë, do shtë të pliqë tanë, më rëpara, mashallah, edhe kanë a gjëru. Mirë po, rinia asot, e ka, vëllaj, e ka pak të vështirë, të a gjërimi fjallë vapë korikut, 7-10 orë a gjërim. A qëtë nëse nuk kanë syfyrë? Ashtu. Krej djetarët, Islam, Në shekujt më e në mëparshëm e deri sot kanë rënë ixhma' që të gjithë fuqahaul amsar ose atëftako aty në që quhet që lejohet njeriu ta vazhdojë agjrimin e tij pas syfyr. Mirpo nuk ka zbatu synetin e pejgamberit sallallahu alaihi dhe selemi i cili na ka nxitë që të të çohemi për syfyr, sikur të gëlltisim thotë vetë një gllëng ujë. Domethënë është synet që ne të çohemi dhe kët synet nuk është mirë që ta anashkalojmë. Pse s'e fundi fundit pejgamberi alaihi salatu selam na ka porositur për të mirën tonë. Anasë njeriu thotë, "Amë mirë po flej gjumë sesa po çohëm, sepse e, është më mirë për mua." Në rregull. Shumë më mendon ti, mirë po ke bër, ke lanë namaz me fjalë nisën te pejgamberit alaihi sallallahu selam, mirë por nuk është detyrë, ashtu si kur kan thënë të gjithë dietarët. Atëre. Domo thonë e morëm atë që njeti do bëhet, njeti do bëhet do bëhet për çdo ditë agjërimi, nuk është kusht që ti dë çetito çosh për zyfyr. Derisa nata fillon. Kur fillon nata në Islam? Me thirën e namazit të akşamit. Uthira akşamit? U, misalkan e hangrim iftarin me çelëm, se mirë është me çel, jo siç e bëjmë neve. Falim akşamin, pastaj çelim. Pritet, do çelim. Falim akşamin, pastaj do të hamrë një or buk hasa dur, s'ka problem. Ta kryjm këtë lloj sunetit të pejgamberit alayhi salatu sallam, siç do të vi nëshallah në fund të të të, të, të mësimit. Mir po çfarë ndodh? Ndodh që, ndod? ndod që njëriu për shembull derisa në në sipas kalendarit islam natë është futur me thirren e akşamit dhe falen e akşamit dhe kur dhe kur mbaron derisa të vi sabah. Koha e sabahut. Pra kjo quhet e gjithë natë. Domethën ti mundesh ta bësh njetin, ta bësh njetin aty prezant ku je. Ose kur vjen xhamia me fal teravit, ose mas teravive, ose mas masiaqise këtu më radh, derisa ti vazhdon të jesh në proces, me fjalë në në, në pjesën e natës. Domethan, nëse ti do thoshim fjalë inshallah, do çon ta bëj një jetin kur çon pësë fyr, ti nuk e ke të sigurt fyrin. Mos e lën ditën e agjërimit tik i pa njët. Çfarë do thotë që ti munesh, për shembun ne kur hajmiftar, gjithë se kemi dëshirën dhe po ashtu një jetin që inshallah nesër do ta gjërim përsëri. Ky është një jetin. M'roj, nuk është e nevojshme mi fjalë që njeriu të fillojë të shqiptoje siç e bëjnë disa mi fjal, kam bën njëp, magjëru ditën e nesërmë për hir të Zotit, për izat pejgamberit, ku dihun se çfarë përmen i Zotit. S'ka nevojë fare. Allahu جل gjele جلاله e di më së miri se çfarë ke ti në zemrën tënde. Për shkak të ti ku morrë abdes dhe erdhe për me fal namazin, edhe është dhon është dhon ikametin e namazit, për shkak të jacis. Ti pse erdhe në safin e parë kur dëgjove namazin, atë ikametin e namazit të jacis. Veti lëvizet e ju pa përmend diçka me goj. Pse erdhe? Normal që erdhe për me fal namazin e e jacis. Ky është niyeti, nuk është e nevojshme mot të shqiptosh diçka ashtu dëgjirimi, nuk është e nevojshme të shqiptosh diçka, mjafton që ti e e vendos me zemën tënde që të nesëmen do të agjerosh. Atere, letëfutimi të një tem të shti që është tepër e rëndësishme, qëfar e prisha gjerimi, sepse ndoshta kemi, nuk imi një uri të mirëfilta për këtë qështje. E para, el eklue shurë bua amëndën përbët fjalë kër njëri u ha edhe pi me qëllim, e prisha dhe ditë agjerimi, me qëllim. Atere, kuj ka, ka bërë gjina, ka bërë më mëkatë, E ka prisha ditë a gjërimi, përvesh më katit, mi fel, kjo duhet të zëvëncoj, atë e ditë, mi fel, me një ditë tjetër, mi fel, nuk duhet të zëvëncoj pa tjetër. Mirë po, aji person i cili han ose pi me hares, qëfar dube me këtë loj personi? Atëherë kemi një hadith që transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, po as dhe Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Huraira, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men nesiya huwa huwa sa'im fa akla aw shariba falyatim saumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu." Thotë pejgamberi alaihi salatu salam: "Ai njëri i cili harron dhe për shkak të harresës, ai është magjirim." hungry ose piu diçka pra me harres, atë e thot pejgamberi alaihi sallam, leta vazdoi dhe leta plotsoi ditën e tij, sepse me të vërtet atë e ka ushqy Allahu xhellahu xelalu. I ka thënë, Allahu subhanahu wa taala, më fal ushim dhe pije nëpërmjet harresës të tij. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që Zoti ty të ka mshiruar. Zoti ty të ka mshiruar me fjalë ke etje shumë, ke e, e, uri shumë për shkakun. Dhe dy gjëra janë, ose zotin ta man mendin se thiedhët, mos harrosh fare në mënyrë që këtë sford ta kalosh me sukses, edhe ke për pas të pasur përblime të mëdha, ose do të mëshiroj duke harru. Nuk e, e heq fare mendin, kujto se nuk e haqyrim mes drekës me fjalë, fillova vllajm për sheshin me me qumësh. Mbaqota ty? Edhe çfarë ndodh me fjalë bash kur kujtohet pastaj. Në momentin që kujtohet, ai do ta ndërpresë menjëherë ushqimin. Mir po çfarë ndodh? nuk i pritet uh, agjërimi sepse pejgamberi alaihi salatu sallam thotë kjo është një dhunti, është mëshirë që ta ka dërguar Allahu xhelle xhelalu. Mirpo, duke qenë se kjo është një një një ushqim që vjen nga Allahu subhanahu wa taala, në më këtë lloj mënyre, çfarë kanë thënë dietarët për ata njerëz te cilët me fjalë e mbajnë me vështirësi agjërimin siç janë pleqët. Kan thënë për shkakun, nëse e shikon një person i cili është duke ngrënë me harres, lene thotë, lene të ushiehet mirë sepse me fjal mosha e thyer që ka ai edhe edhe ose mifest kaqje të tjera por shumë ndoshta i bën mirë me këtë. Kurse nëse shikojmë një njeri që është i fortë fizikisht, një sportist apo një çumtëri e kështu me radhë, atë ai i themi fjalë bos mirajsa hanger për lënë të vështi sepse i magjërim. Ai çu do thotë, u subhanallahu robba. Allah di, ai vet instinkti robit dihet me fjalë që sapo ta marrë vesh e ndalon ushqimin, sidoqoftë algjërimi nuk pritet nëse bëhet fjalë për çfarë? Për harrez. Tani kemi dy dy çështje Për nga më bërënë, një person i cili ka ngrën me qëllim, titi prishet agjërimi, dhe du të zëmënsoj pa tjeder. Një person i cili hanë ose pinë me hares. Tështi kimi një kategori të tretë, një person i cili pinë uj nga neglijenca dhe dinë shumë mirë që është agjërim. I tili që të botë, gabimisht ga nga neglijenca dhe jo nga haresa. Që me ndoni për këtë kategori? Që me ndoni për këtë kategori? Për shambu Njëri është këndë të marabdes Edhe bënë gargara Jash Ramazanit, gargara në bënë Dhej në fytim i fejt që të pastrojsh Ako më më mirë Kurse gjatë Ramazan e rubi ruhet A e ka dëtyrë të ruhet, apo ja? Trasmetone Budavudi dhe të të rëmidhiu Në sënenet e tyre Thotë pejgamberi alihi salatu vë selam Wë balidh fil istin shaki Malem të kun saima Thotë I stin shakun, edhe gërgaran që bëhet mi fjall gjatë abdesit, i stin shakun është me këtë ujë, thejë në hunë mi fjallë. Thot, merë, thot, pengamberi Ali Hisam, se në maksimum, vetëm kërje ma gjyrim, ja, thot, të ka ndalu. Pse ka ndalu, mi fjallë, që ujë të shkojë në gryk, apo në fundit e hunës mi fjallë kërje ma gjyrim, në mënyrë që mos të kalojë, asepse po të kalojë një më këtë përgambirë alihisa nuk të nëndalon dhe ty nga kjo lojë neglijënse dhe më thanë, kur të shplajmë në gojën për Ramazan atër e le të shplajmë në këtë lojë mënyre shplajmë në këtë lojë mënyre gojën këtu për ciptasi edhe të aleshojmë ujnë edhe jo të bëjmë nga gara -gar -gar -gar -gar sepse mund të kaloj parna edhe shumizat djetarve të argumentuar me këtë lojë hadizi ka thanë që përgambirë alihisa ka Pse e ka ndalu këtë loj abdesi, këtë loj mënyrë e mi fjallë me, fjall, me qullu sa më shumë maksimum uin, pikër ishë për Ramazan, ndërkoj që nuk ishte qështë e Ramazani, ishte qështë e me mësu abdesin, për me të regu që kjo meret në këtë loj mënyrë e abdesi, duke që uin në maksimum, ku i desë kurien Ramazan pëse, nga frika se mos kaloi, sepse po të kaloi nga një glijenë sa jote, atërë e prish atë ditë Ramazani dhe ti duhet ta zëvëndësosh atere çfarë prish po ashtu agjërimin agjërimi po ashtu e prish mi e prish marrëdhëniet e rregullta seksuale burri me gruan së më radh, qof dhë me fjalë nëse njeriu bën imoralitet, bën zinë ashtu më radh, nuk është shumë e rëndësishme, apo bën marrëdhëni njeriu me halal apo po bën me haram, kjo e prish agjërimin. Pra, a merr gjinat të dyfisht ose jo, kjo është çështë tjetër. Kurse për sa i përket agjërimit, agjërimi prishet vetëm në rastet kur njeriu mifel haram. Nëse haram ne kemi do të do vi pak më pas nivel që do ta do ta shpjegojmë atë. Ërëndësishme, një ditë vjen një nga sahabët e pejgamberit alaihissalatu vesselam, sigurisht transmetohet tek Buhariu dhe Muslimi, dhe i thot njëri prej sahabëve pejgamberit alaihissalatu vesselam, ja rasulullah, hele këtu. Oj durquri Allah, jam shkatrur thot. Se i është shkatrur? Sepse thot mi fealu waqaatu ala imraati wa ana saim. Thot un thot bëre marrdhënie me gruan me bashortën time dhe Isha Me agjërimi, ishe dit agjërimi, dit ramazani Atërë e mi fjall, i thot pegamberi Alehi salatu selam Hel të gjidu rëkabeten të atikuha A ke ropër me liru A ishe fukërat e zotë, s'kam ropër thamë me liru Shumë mëgërë I thot pegamberi Alehi salatu selam Fëhel të stëti u në tësu me shëhreni mu të tabi ajin A ke mundësi ti të gjyrosh dy mujë resht Tha, o Allah, a i s'kam mundësi A ishe aish fukërat, sa s'kishë mundësi por me pas aq fuqi fizike për me agjëruar dy mujrësh kush agjëror kush agjëror dy mujrësh pastaj i thot pejgamberi shkëti e tretë thot pejgamberi alaihi sallahu selam fa hal tajidu fa hal tajidu i tpam 60 mesakin me fjal a ke mundsi ti t i jap ushqim 60 to vobekve 60 fukareve ashte se ka mundsi sa ky atëherë çomë po ba me ty a do ti i thot pejgamberi alaihi sallatu selam me një dek palme mbush me me hurma i thot merr kete thot edhe shkoj i jep me i fjal sadaka qe ta shlyesh kote lloj kote lloj kote lloj gabimi i fjal qe ke bën aty qe i tha ky ja rasulullah ne gjith Medinën thot ne gjith qytetin pra Medinën nuk ka njeri ma fukaras se sa, sa, sa, sa un me fjali bjen qe un dheçoj familjes time me kta se ka njeri me tvarson atyre pejgamberi alihissalam qeshi dhe tha ik dhe ushje familjen tande rëndësisht më është janë etapat. Në fillim nëse s'ke rrob me liru ose s'ka asnjë rrob me liru, ka i kohas skllavërisme i fjalë, atëherë do të shikoj a ka mundësi ta gjuroj 2 muaj rresht. Nëse nuk ka mundësi ta gjuroj 2 muaj rresht, pra nuk është i fortë fizikisht, atëherë le ta shpagoj ë le, le ta shpagoj agjërimin e tij. Mirë, por çfarë kam thën dietar? Thotë ky çështja 2 muajve është shpaguim për gabimin që ka bër. Kurse përveç 2 muajve, ky do të zë mësoni edhe ditën që ka prish. Pa bërë fjalë për 61 ditë dhe 60. Në të them, ky e prishat e ditë, ky do të zëvendësohet sepse kanë qafët e ka detyr. Kurse në momenti që e zëvendësoi atë ka dhe pastaj 60 ditë dit të të njëra pas tjetrës. Për shktuagjërimin e prish dhe më ndsturbimi, qoftë me fjalë tek meshkujt, qoftë tek femrat, po bëhet fjalë për çdo lloj provokimi dhe lëvizje ose uh, me fjalë ngacmimi seksual vetjak qoftë për mashkullin ose femrën dhe femra që arrin në orgazm. Qof për mashkullin ose për femrën? Qof i martuam ose qof beqar? Qof mashkull ose ose ose e, femër me përfundim çfarë? Arritën në orgazm? Si nga mashkulli ashtu edhe femra. Edhe kjo e prish agjërimin. Ka prej disa prej seleve një, një paketë shumë e vogël, kan thënë që nuk e prish. Mirë po, në një hadith kutësi që ta smeton imam Ahmedi në musnidin e ti, imam Ibn Hibani në sahion e ti, imam Ibn Khuzemi në sahion e ti dhe të tjerë, që thotë Allahu Gjelle Gjelle në këtë hadith kutësi, thotë, Esa umuli wa ene eqëzibihi, agjërimi është vetëm për mu, thotë, dhe vetëm unë është për blejëte, pëse? Që i sa buku që thotë mi fjalë? Për njëriun, thot, jeda u taame min eqli Wa jeda u sharabe min eqli Wa jeda u shahuate min eqli Njëriu, thot, robi im, elen u shimin për hirin tim Elen u in, thot, për mua, thot, Allahu subhanahu wa ta'ala Por shtu, thot, elen epshin e ti Epshin e ti për mua Shahua në gjun arabe I përvshin të gjitha lojete epsheve dhe nga të smimeve seksuale të njëriut në vetë vetën e ti ose të një tjetëri Pra nuk është thjesht mërdhënje e regut seksuale me, me, me gruan e timi i fjallë Po bëtë fjallë, f... në fjallë në shrehuë, fudë dhe gansëmimit vetjake, fudën të masturbimi, e këshu më rralë Me përfundim arritin e orgasmes Që ka do thotë se një riu e ka detyrë qëfarë Të zëvëndsoj adit, mirë po, duke qenë se nuk ka argument të drejtë për drejtë Çkky njëri duhet ta zëvendçojmë fjalë përveç ditës së zëvendësimit të shpagui dhe 60 ditë të tjera agjrim. Atëherë shpagon shumica e dietarëve, përveç imam alikut, kan thënë që shumica e dietarëve këy duhet zëvendçoj vetëm një ditë. Pra nuk është sikur ai person i cili ka bërë marrëdhëne të rregullta seksuale fjell, me me gruën e tij gjat gjat Ramazanit. Postumifjal edhe hajdit dhe nifasi, mi fjal grua grav në me menstruacione ose gruaja mi fjal me gjakun me rrjedhën e gjakut të lehonis, siç u përmendën pak më parë, e prish e prish agjërimin, çka do thotë që e duat ta zëvendësoj më pas. Tashti kemi një, tashti kemi një një një temë që shumë shumë e rëndësishme, subhanallahu. Ti flas më çik më shpejt sepse s'kemë kohë. Po bëhet fjalën af taraadhanan ghurube shamsi. Ai person i cili e çel iftarin, duke menduar se ka ardhur koha e iftarit. E çel iftarin, maschre kore i thojnë o vllah akoma s'ka s'ka për ndu dilli, një kokë dilla, akoma s'ka për ndu ky njerëj e ka prishur agjërimin e tij. Duhet ta zëmoj. Pse? Sepse kur thot Allahu xhel xhelalu, plotsojeni agjërimin derisa të vinata, domethënë derisa të vijë zanit ose koha e perëndimit të diellit, akşamit, atëherë është detyrë që ne të jemi të sigurt a ka perëndu dielli apo jo. Dhe asnjëherë mos të çelim iftarin me hamendje. Për ndryshe nëse kemi çel me hamendje, të gjithë dietarët islam kanë thënë që ky njerëj duhet ta zëmoj atë. Pra e prish agjërimin. Nëse ora po është të ngatronë mi fjallë me hamendje E ke përshushti është që tjetëra Nëse e ngatronë mi fjallë me është që sigurt Për veç kur qikon që ka një mund që morë në kamrapa është pun tjetër përse Po është <clears> të <throat> agjërimin e prishin dhe serumet dhe marrja e ilaçeve kurimit me fjalë nga goja pse sepse çdo gjë që futet në në në trupin i e njeriu është prishja e qërimit qoftë kjo ushim ose pije mirëfill që ne ushiejmë gjatizës apo qofshin ilaçe apo qofshë edhe duhani Fotikisht për duhanin është diçka e vonshme që ka dalë më pas dhe nuk e ka përmend as Allahu në Kur'an dhe as pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithet profetike. Çfarë do bëhet me duhanin? Duhani nuk është ushqim i mirëfill, siç është ushqimi me bukë me pije këso më radh. Ësht thjesht një tym, por ky tym futet në trup. Edhe po ta shikoni me vëmendje, duhani është ushqim për trupin, edhe pse është ushqim negativ ose ushqim i keq, ushqim jo i mirë. Atëherë mi fjal në një simpozium shkencor janë mbledhur para disa viteve të gjithë fukahat e botës islame. Edhe kanë rënë për dy gjëra dakord. Kanë rënë dakord që duhani është shumë i, i, i, i shumë i rënd për shëndetin, shumë i dëmshëm, për pasoi është haram të pije duhani dhe po ashtu kanë rënë dakord që futet te te katollui ushqimesh, që edhe pse është në formën e tymit, ajo mi fjal e prish çfarë? E prish agjërimin. Gjithashtu si janë disa mi fjalë është me krupa, me kruh nuk ka problem edhe katër pesë paketa ndihme fjalë dhe algjërimi është rregull. Jo valla, nuk është rregull algjërimi. <clears throat> Tashti le të futemi tek një temë tjetër përpara se të mbarojmë. Çfarë nuk e prish algjërimin? Janë disa gjëra të cilat nuk e prishin algjërimin dhe njerëzit nga injoranca kujtohen se e kanë prish. E para, bëhet fjalë për ngrymën dhe për pri... dhe për pirjen, qoftë marrdhënia seksuale kur bën siç janë fillim me harres. Edhe i thotë atë njeriu që është duke ang duke pik. Kujdes që e imagjërim, valla, çaj duke bë. Po, sak frullaftat ai ç'a harova miftal, atë i thon nuk ka problem sepse ti të ka ushi Allahu xhele xhelalu, e rëndësishmë është mos e vazhdo më këtë. Pra harresa nuk ka problem. Të vjedhët pa provokim. Sepse ka ardhur një hadith unë se përmenda, ndoshta kam harru, transmeton e Budavudit dhe Tirmidhiun nga Ebu Hurajra, thot pejgamberi alaihi salatu vesselam men dhara'ahu al-qai'u feliis 'aleh qada'. Atë njeriu i cili miftal e mundon ose e e, e, e mund miftal të vjedhurat e tij Kur delë mifel pa dashje, atërë një minut pëdeshe, se dë durosht tre minuta. Uh, kyllo i njëri u mifel thot pe gamberi alihi sametën, nuk e qonë kazatë. Pasaj vështonë hadithje, a nëse ky e provokon vet istakaa, mifel e provokon vet të vjellurit, atërë ky e shprish agjërimi dhe du të zëmënsoj. Pra dy gjëna, ja të provokosht të vjellurit vet, ose të dali vet pa dëshirën tënde, kjo nuk e prish agjërimin. Po është tukimi, futja e pluhurit, Pas po dugrimsave të rërzs apo ndonjë insekti mi fjal patagja, robi hap gojën, i futet diçka në gojë. Kthe ka pas paqëllim ky. Dhe nuk ka lidhje këtu me neglizhencën, a është diçka e pakontrollueshme. E ke pasur sytë? Ktu futet, këtu dietaret kanë futet edhe pirjen e duhanit nga një person tjetër brenda një mjeti për shembull, ultimi, kur ti je i detyruar të shkosh, e ke hyrë në autobus, mi prerë të gjitha gjërat. Edhe tymi i duhanit mund vi të ty. Kjo nuk e prish ti mjafton që më unohesh me një fjalë o ta hapësh dritaren o ta hapësh mund të jesh edhe në avion me fjalë që hapësh dritaren fare çdo ditë <laughs> edhe pse është ndaluar me duhanin në avion shqiptarët e pin nuk e kanë problem e kjo nuk kjo nuk e prish agjërimin sepse nuk je ti pirsi dhe dëshiruesi dhe që ke bërë njëtë për me pi këtë lloj gjëja po ashtu përdorusi Allahun Kur'an thot ma yuridu Allahu li yja'ala alaykum min harajin Allahu jelle jlalul nuk don tju ve ju besimtarne siklet thot Allahu në Kur'an. Domethën, çaja një gjëne të tilla që çilat njeriu nuk i ka në dorë vet, atëherë nuk e prishin as pak agjërimin. Përdorimi i misvakut, s'po e zgjasim, është transmetuar me fletë pejgamberesë nga ditët e agjërimit ka përdor misvakun. Po për ashtu përdorimi i gjilpërave kuruese. Jo serumi, surimi, se serumi është ushqim. Po bëhet fjal për gjilpërat kuruese qofshin në damar, ose qofshin në tull, mi fjell në trupin e njëriut në tull, atëherë kjo nuk e prisha gjërimin, vetëm në raset, kur është serum në damar në formën e ushimit. Pra njëriut ka nëvoj për ushim, atëherë edhëpse nuk e futi këtë lë ushimit në përmet gojës, mi fjell e futi në përmet serumit, kjo është, kjo e prisha gjërimin. Po është tu mi fjell të gjitha sekrecionet të cilat dalin në përmet epshit apo nëpërmjet lodhjas apo nëpërmjet nëpërmjet mrzitës të ndryshme, ato nuk e prishin në agjërimin nëse njeriu nuk i provokon vetë këtë lloj këtë lloj gjëre. Mika, siç është me diu edi që kemi shpjeguar ne vetë në fik nëse manimën, edhe po ashtu dhe dalja e e spermës që del për shemb, uh, kur njeriu nuk e kontrollon vetveten e tij ose çohet gjynyp me fjal kur është në gjumë, e vazhdon me fjal agjërimin dhe nuk e prish as pak agjërimin. A nëse provokon vetë këtë çështje nëpërmjet masturbimit, atë ajo e prish agjërimin. Po po ashtu përcjellja e për e përshtytjes dhe ushqimit të mbetur në syhë njeriu ka ngërë, kjo për systi mund të flej gjumë ose vren re mës një orë ose dy orësh që në dhëmbët e tij ka ngelur diçka. Ajo nëse kalon nuk ka asnjë problem. Mjafton që ushqim të rimi, mi fjalë më hëngër, kjo është kjo është ndalume rrepsisht. Mi fjala jo e prish ajërimin. Po ashtu kemi mi fjal gargaraja, nëse ti arrin mi felta bllokosh fytin tënd ja për së shti nëse merr gargara vazhdimisht nuk ka asnjë lloj problemi an nga neglizhenca nëse uji të kaloi si siç e tham pak më parë ajo e prish ajërimin por ashtu kemi dhe ë uh, lojrat që mund të bëj burri me gruan e tij pra s'po bëhet fjal për marrdhënë për marrdhënë të rregullta seksuale, po bëhet fjal për puthje, fërkime, përqafime kështu më rrallë ndërmjet burrit dhe gruas në shtëpi për shembull. Kjo nuk e prish aqërimin. Thot Aisha radhiyallahu anha transmeton Buhariu dhe Muslimi, pejgamberi alayhi sallallahu selam kanu yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sa'imun wa kan thot amliku kum li irbihi. Pejgamberi alayhi salatu wa salam thot gjatë ditës së agjërimit kishte mundsië puth të thot gruan e tij, mi fjal sa ishte në Në agjërim, në të njëtën kohë, mund të lunët e diqka me te, mifel, lunin bashkë, mirë për qëfarë thot e isha, wakane e mleka kumli i rëbihi, pegamberi alihi salatu vë selam, ishte e njëri i cili kishte mundësi të mbante dhe të sundonte mas miri vetë vetë, të përmbahe, mifel, në vetë vetën e ti. Qka do të thotë, ka ky hadith, kanë kuptu djetarë dhe kanë thonë, a i person i cili, merr dhe përqafron thot gruan e tij edhe e dinë që nuk mund të përmbahet edhe me fjal mund të me pritimi i fjal mund të kaloj me fjal orgazm atëra ky e ka prish ajërimin a personi i cili është i sigurt që nuk e prish dhe gabimisht mund t'i ndodhë me fjal që që nuk e prish ramazanin mi fjal dhe gabimisht mund të ndodhi që përti doli diçka mi fjal atëra kjo është çështje gabimi që mund t'i ndodhi rall a kur është i sigurt që ky se përmban dot vet vetën e tij ajërimi është prish nëse nëse përti del mi fjal diçka Postum i fjal algjerimi nuk e prish hijamja, më bëj hijamë. Kemi dy hadithe, hadithin Buhariut dhe Muslimit, i cili na tregon që pejgamberi alaihi sallallahu selam ka bër hijamë bot fjal për nxjerrjen e gjakut të keq nëpërmjet kupave çares dhe nëpërmjet kupave, nuk e prish pejgamberi alaihi sallallahu ne ka vepruar këtë lloj kurimi duke qenë në Ramazan. Ndërkohë ka një hadith tjetër që thotë, e ka prish algjerimin, thotë si ai që po bën kët procesin e hijamës, edhe aty që i bëhet hijamja. Atëre kanë von diëtorat e ka pas qëllimi pejgamberi alaihi salatu sallam siç vem transmetim tjetër, ata që të dy, duke bërë këtë lloj kurimi, kanë gjendë duke përgojuar njerëz të tjerë. Dhe profeti alaihi salatu sallam ka dashur të treguajë që këto njerëz kanë dalë pa shpërblim nga ky lloj agjërimi i Ramazanit. Pse? Nuk të vlen ky agjërim nëse përgojon njerëz të tjerë. Pra ka pas qëllim përgojimin dhe s'ka pas qëllim prishën për ndryshe vet profeti alaihi salatu ve selam gjatë muajit të Ramazanit ka bërë hijame, pra pastrimin me, me heqjen e gjakut të keq dhe nuk e ka prish as pak ka marrua përshe. Ha, nuk e ka prish as pak agjërimin. Po ashtu këtu futet dhe provimi i shijes së ushqimit në, në me majën e djuos. Bëhet fjal për femrat në shtëpi që gatojnë me fjalë derisa të vikoj ai ftarit, po bëhet fjalë edhe për kuzhinierin me fjalë në kuzhinë që është duke përgatit dhe i për shemb uh, ushqimin apo iftaren e, e, e kutadihun pra që të dië gjella është bën në rregull apo jo, mundet ta shijoj thot me me, me cepin ose me fen me fillimin e gjuhës së tij, me kusht që nga ai ushim mos ta kaloj diçka brenda. Nëse kalon, pritet agjërimi. Nëse është thjesht provim, si është përsie dhe nuk kalon për brenda, atëherë nuk ka lidhje me agjërim, domethënë nuk e prish, nuk e prish agjërimin. Po ashtu, kemi dhe shkuljen e dhëmbëve. Kurimin e dhëmbëve. Kjo nuk e prish agjërimin, me kusht që lënda e mjekut për shemb, stomatologut, kur kur je duke duke duke kuru dhëmbët, lëndët e, e jashtme, kur ai të fillon pastrimin e dhëmbëve, çajm këto me fjalë. Nëse të kalojnë, ajo e prish. A nëse bëhet fjalë thjesht gjaqui njeriu, ose pushtyme njeriu, mi fjalë, që janë për brenda ti kalojnë brenda, kjo nuk e prish. Nëse janë gjërat e jashtme, ato e prishin. Tani fund fare të themi vetëm këtë. Poçan çkaezi e prish ajërimin? E prish. Jo, po, jo, po. Atyre kemi ÇMÇK's i cili ju jone me vëmendje, kanë mren edhe pse me pakicë kanë me produkte që kur bashkohen me përstymin, kur bashkohen me përstymin i ke futur një produkt të jashtëm përstymës standarde dhe që të dy ja futën në barkun e njeriu, kjo e prish ajërimin. A nëse je i sigurt që ka lloj ka lloje ÇMÇK's, të cilat ju jone me vëmendje, të cilat nuk kanë fare produkte jashtëm për së shëstish çështje aromë, pra nuk ke çfarë produkti të futesh më ne. Kjo nuk e prish agjërimin, mirë po, nuk është e hishme që njeriu më fjal filloi të të lujë dhëmbët e tij gjatë ditës, ndërkohë që Mikael e shikoi njerëz të tjerë dhe kjo nuk është etike, nuk është e mirë, sepse do duket te njerëzit të tjerë që ky spa po agjëron këtu, se po vonë e është kështu me radhë. Atëherë ta mbyllim inshallah me me kaq sepse do thirret ezani i i laçis.